164. Cultul casnic. Penații, Larii, Mani. Până la sfârșitul păgânismului, cultul casnic, condus de pater familiați, își menține autonomia și importanța alături de cultul public, săvârșit de profesioniști care devin de stat. Spre deosebire de cultul public, care a fost mereu modificat, cultul domestic, practicat în jurul căminului, nu pare să se fi modificat sensibil de-a lungul a 12 secole de istorie romană. E vorba de sigur de un sistem de cult arhaic, căci a de stat și la alte popare indo-europene. Ca și în India ariană, focul domestic constituia centrul cultului. I se ofereau sacrificii alimentare zilnice, flori de trei ori pe lună, etc. Cultul se adresa pe și larilor, personificări mitico-rituale ale strămoșilor și lui genius, un fel de dublu care ocrotește individul. Rizele declanșate de naștere, căsătorie și moarte cereau rituri de trecere specifice, conduse de anumite spirite și divinătăți minore. Am amintit mai sus de entitățile invocate în jurul nou născutului. Ceremonia religioasă a căsătoriei se desfășura sub auspiciile divinităților cutoniene și domestice, Telus mai târziu Ceres, și a Iunonei ca protectoare a legământului conjugal și comporta sacrificii și ocoluri solemne în jurul căminului. Fiturile funerare, săpârșite în a noua zi după îngropare sau umare, se prelungeau în cultul regulat al strămoșilor morți, Divi, parentes sau manilor. Două sărbători le erau consacrate, Parentalia, care se țina în februarie, și Lemuria, care avea loc în mai. În timpul primei dintre ele, magistrații nu și mai purtau semnele, templele erau închise, focurile se stingeau la altare și nu se făceau nunți. Morții se întorceau pe pământ, se hrăneau cu hrana de pe morminte, dar ceea ce liniștea sufletele strămoșilor era mai ales pietas, animas, placare, paternas. Deoarece în calendarul roman, februarie era ultima lună a anului, ea împărtășea contitia fluidă, haotică, ce caracterizează intervalele dintre două cicluri temporale. Normele erau suspendate, morții puteau să se reîntoarcă pe pământ. Ritualul Lupercalia avea loc tot în februarie, purificări colective care pregăteau înnoirea universală simbolizată de anul cel nou, egal recreare rituală a lumii. În timpul celor trei zile de Lemuria, 9, 11 și 13 mai, morții se întorceau și vizitau casele urmașilor lor. Pentru ca să-i pace și să-i împiedice să răpească pe unii dintre cei vii, capul familiei lua semințe negre de bob în gură, apoi a le pe dată rostat de nouă ori formula. Mă răscumper pe mine și pe ai mei cu bobul acesta. Apoi, lovind cu zgomot puternic ca să înspăimânte umbrele un obiect de bronz repetat de nouă ori. Manii ai părinților mei, plecați! Recălăuzirea rituală a morților după vizitele lor periodice pe pământ este o ceremonie amplu răspândită în întreaga lume. Vezi sărbătorile a testăria. Amintim și un alt rit în legătură cu manii, Devocio. Titus Livius, 8 roman, 9 liniuță 10, o descrie în amănunt apropo de o bătălie împotriva samniților. Văzându-și legiunile gata să fie înfrânte, consulul Decius își închină viața sa pentru o victorie. Sub conducerea unui pontiv, el recita o formulă rituală, invocând un mare număr de zei, începând cu Ianus, Jupiter, Marte și Quirinius, încheind cu zei Man și zeița Telus. Odată cu viața sa, Decius oferă manilor și gliei armatele dușmane. Ritualul devotio ilustrează o concepție arhaică a sacrificiului uman ca omor creator. Pe scurt, e vorba de un transfer ritual al vieții celui sacrificat în folosul operației de întreprins, în cazul lui Decius, victoria militar. E invocat aproape tot panteonul, dar ceea ce salvează armata romană este ofranda adusă manilor, adică autosacrificiul lui Decius și înjertfirea în masă a samniților. Nu cunoaștem cum își reprezentau vechi locuitori ai Latiumului regatul morților. Acele concepții care ni s-au transmis reflectă influența concepțiilor greacă și etruscă. Foarte probabil, mitologia funerară arhaică a latinilor prelungea tradițiile culturilor neolitice europene. De altfel, concepțiile despre lumea de dincolo împărtășite de păturile rurale italice au fost destul de superficial modificate de către influențele ulterioare grecești, etrusce și elenistice. Din motivă, infernul evocat de Vergiliu în gândul al șaselea din Eneida, simbolismul funerar al sarcofagelor din epoca imperială, concepțiile de origine orientală și pitagoriciană al imortalității celeste, vor deveni extrem de populare începând din secolul I înaintea erei noastre, la Roma și în alte orașe ale Imperiului.